Iri klienteak larun bat gauean jambart oztatuan sartu nahi izan zuen. Aheran zen pertsonak, xajera ukaturio, galde ginduz zer gaitik eta atean zen pertsonak errandio beltza izanki, etzela ongi etorgia oztatu barnera. Iri eta lexerxe dezani e izan revenu. Loan lo da lagun batzuen sika, itzuri dira ezetza bai ezdatzeko, behiro e... sartzera eskatu eta behiro ukatua izan zaie, atean zentza indariak ezetza eman die, baina enplegatzaelaren aginduz. Hintzin xalaketa bat pausatua izan dasarean, eta aste arteuntan, komisalde gira konbukatua da nire klientea, bere xalaketa pausatzeko. Erasu bada, erikusatua izatea berela joaren koloreagatik albahitashuna shekshua edo shekshu orientabileagatik irifucha tua izatea bezala bon da beti bortizkeria da c'est